او دارنگی مصحف لیاس تلو غصور تغابون پسیده اگا چون ساٹھو نا دا پین ساٹھ چو او پا دیکی تذکیره دی امور شرعیو دا ایدت دا طلاق دا انفاق او بیا په پا دیمانی اقلی دلائل الله لذی خلق سوا سماواتی و من الارضی مثلہ حننا اقلی دلائل بذکر کی او تذکیره د قیامت قیامت او اادرنګ درسالات رسول الله عليهكم او د کتابو نو مور شرعي طلاق انفاق د هي تذکره سر د دلایلونه یا ایو النبی اذا طلقتم النساء ای پیغمبرات کله چ تاسو طلاق کوي زنانه کله چ تاسو طلاق ورکړو فطلقهن به طلاق که څه مطلب دی نه اذا طلقتم النساء څه مطلب کله چې تاسو اراده وکړه د طلاق او د زنانو نو فتلقهن لدتهن قامت له دا له نو د چې تاسو ورکړ نو فتلقهن اګه څنګه دا یاد ته کړه یالو دینامو اذا قمتم من الصلاه نفصلو مانزه ته ادری کړه نفصلو اوس فقصلو سم مطلب ده مطلب دا دی چې کله تاسو اراده وکړه اذا قمتم من الصلاه کله چې تاسو اراده وکړه د فاسدو د مانزه چې اوس موږ ته وځري ګو نو مخکدا څه کوي کنه غلطوم دا چاندې کلا چې تاسو اراده د طلاق وکړه فطلقوهن طلاق ورکو دي د زنانو ته لعدتهن هغه په وخت عدت عده د دوکې یعنی عده له ساتې څتور کې طلاق ور کوي وا سلهدا او بش مارې او مدې عده هغه نه کې تاسو نه یی رشي عده کله چې زنانه بیماری راغله اغی نروسته غپاکش لانه تور کوله طلاق ورکان لعدته نه واصل رده وتقول الله ربکم زکه شایز کی طلاق ورکل د طلاق وقایتیګی لیکن بیدعیه طلاقتی زنا هغه منی حیل دے یعنی میاشته کی کومه بیماری راځی هغه بیماری په هغه راغل لک اخاون ولا طلاق دغه بیماری کی ورکل طلاق واقعه شو لیکن د ګونګار شو ولی خزیمان اعداد اوگود چکنا دا حیز بختمی گی او بیا تور رازی اگین پس تا بچین نغا سلاست قول <سؤال> در خیز رازی نو دا گو در خیزا او سی سد سلورم سلکنا قرآن کی سلاست قولو ویللی نو دکم حیز کی طلاق ور کرد سی سب دا دیوم پای اعداد نو تور کې طلاق ور کرد نو بیا تور کی طلاق ورکړ نو بیا با ایام شماریو مچ څومره خوشو وته ق الله ربکم او یرهګه د الله نه رفسه سده رات خرجوه النا ممجو تهنا مو باسای دوه کورونو داونه کوم کور کې ولتا طلاق ورکړ دی پرې د دغل ته دت کو باسي ولا یخرجنا تبمنو باسي ولا یخرجنا پخپل بملوزی تبمنو باسي پخپل بملوزی الا یتین بفاحشتم مبینا ها که دو راتلو که فاحشاخ کاره بنده، نارواخ کاره بنده، دو داگرد یعنی دا نفس دل دا دو دا نارواخ دی، چه بارت یا چې دو راتلو که پوزیناو منه، نلپار دا حد، حد دا پار چه نغت، بارت بیا وقت کل، یعنی اصیبه نپخپول وزی، نپه تو باسه، که دو وزی نو در راتل دی دا دو پر نارواخ کاره بنده، ایدا دوران کې کور نو وتل مندي نه بوزي کوتل نارواي اوکلل یا ایدا دوران کې کور نو وکل مندي ها کې جناي اوکلل به ميدان ته حد لګول د فقره به وباسه کنو تلک حدود الله او دا ټول دي الله تعالی دی احکام متعلق د وکاو ایدت سره ومید خدود اللہ و مَن يَدْعُ حدودَ اللهِ او چا چ تجاوز وکړه پوری د الله تعالی نه فقظ ظلم نفسك د ځان سرجاتیو ک سمدله طلاق کې هغه مغلذ ور کړ دری طلاق ولور کړل د ځان سرجاتیو ک نه ولیدې په پیغام نشه اوس خو سلار نشته سو پوری چې بل دې تدار ترینی دری طلاق ولور کړ په پیغام نشه اوس یې نسب سلار خنشته اگه یو طلاق ویل ورکل رجو دیو کی دو طلاق ویل ورکړي د پیغمبر نشه خځه ته یو کتلو خو دا د پرېغودو نه دا او ما پرېغودا به رجوکړه نو یو نه دون رست رجوکول شي لیکن دریو نه شي کوله کنا نو د تجاوزوکه احکام د الله تعالی نه فقوت چا چې تجاوزوکه کول د الله تعالی نه احکام دغه نه نه فقز دلب نفسات نزان سره جاتے هو لا تدري اس نفس لاpattern استعلا الله دې دې شالله رب ال عزت يوخته تو بعد از الک امره پیدا کی د دینه روستو سبله خبره بیرغبت کا خدی خوان یو بل تجور شي خذوی را دا خوان زب اخلم سړی وی را دغه خدا بیا اخلم روز دې طلاق ورکټ دې نو څه غستې نشي اکی یو و دوی نو گنجش تدا کنه زه دوه طلاق در ده د لاس نه لاړ خذ خولځي کنه بلغ نه ج نه فام کو او فارقوهن کو نه په بلغ نه جلو نه کهه چې دو ندشي لا عدت ختم شو نهدي فامسی کوهن نه په جو سره مارووفین په خسته رجو ورته او فارې کوهن نه ب یا جدا کدو لړه په خسته طرقا په دور مطابق خوکو کولوورکهه دغې کومهر دی وپده غ وررک که نه او فارقوه نبی معروف ته دا تیر شنو به تنګو مکنه معنا دا شلا फायदा بلغنه لهن نو ایدت ختمشه نه ده نو فهم سي کوهن ب معروفن फायदा بلغنه لهن نه ته ختملا نفارقوهن ب معروفن غوي لازم نه ده لکن بهتر ده چې سار بچي نو غبیاک نه چقې د صورت ته ضرورت شي نو بیا واه غيما فرض نه جوړی کنه کله بوې ما رجوع کړ دا خبرینه نه د کړي تاسو سره ګوان شته نو رجوع کې هده خزي خبره لې اعتبار نشته کنه عیدت کې دن نه سړي رجوع د خزي رضا شرط نه ده عیدت نه روستو رجون شي کوله اوس چې پردول ما رجوع کړ دا خزي وینا نه کړي عیدت پرېشه وي دا تانه نه کړي نو کده ګوا نه شې لويک نو خبره وخت مشي وو خپل رجوع باندې ګواهونه څنګه وایي چې وایي شوده دا یو ظلم منکو او اقيموا شهادت لله ابي غواه کوي نو د خدای لپاره کې مو ساتایي اږي خوند لپاره کې مو ساتایي لله وقیدا ذالکم واجو به دا خبره داسری چې نشته کیږي به په دې سره هغه چارته ایمان دې په الله او پر رسول او من يتق الله اسوخ چې یره کې الله رب العزتنا یو جان له مخرجہ مغل پارا الله رب العزت اغا سم مطلب جوړ کی لارد نجات امي تق او څوک چې یاله کی د الله نه سم مطلب دا احکام کی هیڅ قسمه رد بدل نکي نو پیدا به کی الله رب العزت تعالی پارا طریقه د نجات لارد نجات یجاله جوړ به کی الله تعالی پارا لارد نجات طریقه د نجات ويرزق ورزبه کی د تام حيث لا يحتسب د تاس زينه ددبا وہم و گمان کی غنی لگا وہم و گمان تنی من حيث الله فهو حسبه اسوچ نا اغا پورا او غیبی خزانو نه پوره کی نو پوره ده الله تعالی د لپاره چې دموږ راحتونه راولي د د ضرورتونو هغه غیبی خزانو نه پوره کی ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره یقینا الله رب العزت سرتر او سون کده د کارون خپلو بالغ امره پوره کونه کده د کار خپل سرتر سون کده د کار خپل ولی نیمګړی کار هغه چا نه پاتې کیږي چې عاجز وي الله قادر دی هر کده کوټه تا جوړول ولي پاتې شو یاره ونشور روان مال ختم شو یاداله چې بس نوځګارې غم نو عاجز شړی نه کار سرت نه رسيو نو الله عاجز نه دی قادر دی ان الله بالغ عمره یقینا الله رب العزت چیلن واغت رسون کئ د دکار خپل سرتا او سوکیدا الله نه یره کئ تقوا اختیار کړه د اغه معلا رب العزت فهو حسبه اغه غلبسته کنا الله غله پورا دی چې الله پورا دی نو الله به د ضرورتونه پوره کی ان الله بال قد اجعل الله لكل شئ قدره الله مقرر کړه هر شی د پاراک هغه خاص اندازا خاص اندازا الله رب العزت هر شیدو پر مقرر کړل مفاسرین لکی دلته چان الله رب العزت دا خبره کرد او می یتقلا چاچه تقوا اختیار کړ ظاهیر د دا ډیره چته خبره لا مفاسرین لکی دا دی آیات لاندې چاچه کثرت سره استغفار وې لار هار تنگائینا، هار تنگائینا。او الله رب العزت با دل افارا لار کولاو کی د هر تنګاینا هر تنګاینا او دارنګ دي هر مصیبت پریشانای نه با د اخلاص کی او د هر تنګاین بدل پار الله کولاو کی بدل وروزی ور کی من خیر سلا من اکثر الاستغفارا دعى الله له من كل هم من فرجا وَمِن كُلِّ زَيْقٍ مَّخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رُزِوَدَل ورکی داز طرفنا چې دې وداغي وهم او ګومان بد له مخرج یو صحابې راغې نبی عليه السلام ته شکایت وک شکایت ادا وک چې کافر زماځوي اغوا کړ دې یو خو دې زوی غم دې بل زمون کور کې انتهائی فاقدا بل دا غم دې دې لږی او محمدي غم راغې را کور کې ششته دې نه دا ول غمونه شل نبی عليه السلام مرتوی استغفار ک او لا حول ولا قوه الا بالله ويا دغه فصل خوځور توی تا شکایتو کاغلي ااو وي پیغمبر سووي چې تاسو استغفار کوله تاسو اختیار کوي یجعل له مخرج او يرزق من حيث لا يحتسب من كل زيق مخرج من كل هم من فرج هر غم و خراس او هر تنگين لار بخا پیغمبر داوي لوي ااو وي ټیکته د دوار لا حول ولا قوه ادا شروع استغفار شروع کو لا حول ولا قوه کافر هغه سه مشهور شل استکار کې غافل شل د دوی ژوند چن او اخلاص او ځین علماء لیکي چې هغه بيزي ځان سره راويشته او ځینوی خواني راويستان داغو کاثرون او خان بيزي دایره وان کړه چوکتل لږهوم ور کولار دې الوی کنډک ته وسره ګورا ارزقهم غمونو غنمو غینوم خلاصل من کل هم فرج او دارنګې د دا خوراګ غمونو نو د غینوم خلاصل دومره دو مال مله او سر ورزقهو من حيث لا يحتسب اوسون چا مینه تنګین مږه د استغفار کیګنا علما لیکي چې دوه خبرو مزي خلق واغستین به ودا مارکیټونه دکانونه درې خبرو به مارکیټونه دکانونه د هر سوه شړشي یاو کسرت سر استغفار نو بیدتا تیانا غدت کسب ضرورت نشتی کسرت سر ده استغفار کی ومن یتقل آها يجعل مخرجا ویرزقو من حیث لا يختصیب دیم تیانا غد صدقات یمحق اللہ الربا ویرب صدقات ومن قدر آفا علیه رزقوه دیا دی, دی صورت کې وروستراسي ومن قدر عليه رزقه فل ينفق چا منه روزي تنگ شل نو د انفاق کوي یعنی غریب شو د غریب ولې شه په توګه د خرچنه کوي کنه د الله په نوم منې صدقات نو غریب کوي زکه وغریب شه کنه الله په نوم صدقات پر کول نو يم حق الله الربا ويرب الصدقات ابيا صدقات قرض حسنه تعریف مطابق من ذي يقرض الله قرضا حسنا اگر یک کوم تاریکونه منکو همیشا د غشنت د انفاق دا کی چې چرته غریب کیږي نو اول استغفار د این انفاق درمه خبر علما لیکي د جماعت خدمت دا دریکارونه سو کوي دمنو چرته تنګیرانش بازار واتونک راځي ماخام نرستو غدی صورت واقع لستل خپل لولی کور کې سوګین غومن لولیک او وی نو دمني و چرته تنګيران شي حضرت عبد الله بن اسود ر بارک اجازه بیمار شو او کسور تراغ وکيستا علاج وکم وي طبيب خو ځي بیماره کړي نو بیا ویته تاسو را کوم ضرورت و ويستا لونو لو پکار شي يما لونو تا صورت واقع خد الله تاسو خبر او تهجت نشته نو دا درې کارونه چې سوکې یا دغه سره تی واقع او سره سالور دمنچرته تنګ را شي ې الله بال ې والله داویللی او کوښ لا یه الله داویللی پهخص بهو الله ویللی هم خل لهوربارو صقات دا والله ویللی الله خپل کار سرتهرس که نه خو مونږ شوونه ده کړیتی ه بلښکم هغه نا نه چې دغو حیز نه را ځي من شغرین او کبرن یا وره دا یا غډه دا یا بچپن کې دا یا پچپن کې دا وره دا ووکانو کم کم دی عمر دی غډه دا پچپن نزیاته دا بچپن کې هيز ناراضي او پچپن کې ناراضي غډه شي نو غډه دا پر بیا خپل لیک چې کوم زنانه منه دی غډه اتلا کیږي چاګه توبله 70 دا غډه دا نوداغټ ساادرم ځانه لې کول شي بورغه چ نو خیر دیول کو د منه نس اللاتی لاونه ن کا سړی ساه نه جونا انه سیا به نه هلته ځې خله ختا شي سییا به نه مراد کپړ نه چې بړی به کپړی وا او برونه به ګررجي نه طلب بوررقه د غ صدر دی ځانانه بړه نو دا د غ ساادهو چ ک نه بورکه د اړو ناچي. ولې دیس دی دیسره اوس هغه فتنه اوس نشته کنه چې په کومه فتنې کې مومتلاشی یاد د دې په وجه بولسوک مومتلاشی نو دا خا ساده ځان نه لرلې کول شي وې دا وکړه خو کوم په دې باندې د بډایوالې لګې چې راو ورکلري کې غټ ساده لرلې کې ځنې وای پڅپن کال تور شي به وي دا خپل ټوپونه نارتاو شي چې دا ټوپونه به کال نه دا بډای وې د ټوپ نارتاو شي یا وڅه د وخطو پک دي رینه ورته وښه توپونه ورته وښه زمونږه لا خو کې واخلان دی باندې کی دي نو ایت ټوپ وې کنه خپل ټوپ نه خپله خپله خپل ټوپ نه لاړ کته ولګید ولله علم داده چې 55 توره شین دا غټه بورقا ساده ځین علماء 60 کال نکلی او ځین 70 نکلی د درې اقوال دی احتیاط پدې کېد چې مونږه دا وردې له hasher احکام عدت له سلام نو اختیار پدې دا چې دا خيري واخل وکړ ټیکر پرده وکاي سو وخت افوري 60 کال وا خيرو امور اوسط او درمیاني قول 60 کال نرستو ته اجازه تشته ها اوخي اختیار کاينو 70 کال نرستو اګه ضرورت دې یوزنانه دغه زر ټب شي بس او قدسي زناني چاغا د سلیختو کال تور شي نو دغه د بډایګانو نه خپل کمزوري شي نه سادر څومالو لشي نه بور کسومالو لشي مرزونه پی بيمارياني پی نو خیر د هغه د 55 تر رسیدو بهم ټکته یو ځنانه دا شي چې هغه فراونه ولا کورونې کړه خوراکونه دی اښ شربته غچی اتیاب کالونو بډای نخته ها اجه ټوبې دینو نارتاوی کیته نه ټوبې دینو نارتاوی کیته نه نو د ځنانو حالت تک مغوري باز نه انده داسي که فاراونه کور کی نغوه کال تور شي نه حيز شي باز داسي چې خړاکونه مارکونه ني اوا پينده لښوارو ستري شي ليكن ته ګورين دا وړو نه اده جنه وړا ده وړا ني ليكن دا, دا. دا کور کی خوراك مراد ده نه ملاويږي واغه زر بلوغ تا يا دجسم دي هغه د قابل نه ده بدل تاغه جهاز ولا ناراضي ګډا پي دي وينه يا وړي کال دي وينه والله يا غزنانا يا اسنا چنا امید دي من ال وحيد من نسائکم استعذنا نونا یا وډوالې دیواج نه یا ګډایوالې دیواج نه نرتب ته کوم که تاسو شکی په دیات دت کی یا دم کی بنا راغلل لیکن پته مليږي حيز دا وکنه یا عدت کی چې دا به حکم عدت تیرې نه فائدته هن ثلاثه قولو ثلاثه شهر ددوې عدت ته درې نه اچتي درې هدو دو بیا درې نه اچتي ریکه فائدته هن د دوه ثلاثه شهر غدري نه اچتي کنه دا حایزه د خلته قولو مطوفان زهوج عدت اروا تاشرین اشه دا دې وړیا د بړه عت س تاشرین د ول یو عدت خوونه دی که نه چې ښ د طلااقنو بسصلاصته پرو دی نه د دونه دي والله ځناان ل ح نه چاغ حیظ د راځین د وړی کول کې وجه مشکې بړهی والېدي ووجه او دا او اولا لهمال یا ج نه یا نه او حمل اوله زنانه عدد اعده د دغه زنانه قبلهن چې راوړې حمل خپل چې بچه پیدا شي کنه یو زنانه خېته مونې بچې دي دغه خوان مرشه یا طلاق شلا د دې اعده د دیک چې دې بچې پیدا شي کنه دا نه جده وسالهه قرو کئ یا یاهه سلاس تو اشهور کئ د دې اعده به وځد حمل له برابر خبره د دت و فات او که دت طلاق دی او مې یتقلات اسوک چیرې کې دا الله نه یجعلو من امر یسر یجعلو له من امر یسر نو جوړې بدل را من امره د کار د دنا یسره سانتیا امور د دنیا دی او اخرت دی الله نه یره کین تا تو ګران ګران کارونه سانت بس اوقدر ګران کاری سره ورتلاسوا چی هغه دسه اسانه سره وشل بس او قاضي او آسان و نکار هر ډیر آسان او ډیر وکړول اټو لرز په لګي اخر وانيږي نسمي یره ما لاس کوته جو اخر خراب شول را مسیری راځیدې قبضه یو مخ لري شه او تکا پکې هغه د چې گزاروک کړب شې نه قبضه ماته مې خپلګول په دې قبضه ماته اوس په سل اوس به دا ور لری چې وری وختونه بل قبضه ماته نږه قبضې لري کول او خو دې هو چوکاتم خراب کړ یار او هو يومي خو هغه قبضې ماته چوکات ماتک او چې چوکات لري کو نو پورا غنظام خراب شو سیمه ته خراب کړل هر یو میخ کارو آو کار او هغه مال دې روزی کار جوړ کوه اوس اوقات دې خطر کوې کاری सगळ्याشي مات شي او تو ګورس ورک يومي فبري غاړو لګو یو خوځ غاړو دکو دا خوه ماته خو قبضه سم شو دا خو دا الله برکات اچ کنا الله شانتیاره ولی نو دا سې سره تعلق لري تقوا سره تعلق دی چې کار اساني او ګرانيګي غو په تقوا سره پردګایي سره یو پیټوی ته تاسو پښکشي تځې داړې ورته مې لاو شی او کسره دا تمې لاو شی او کور په ورو مو فټوم لاړ شي پیټوی دیوم لاړ شي او کله به ټین نا کور په ری پېټو بدر مې نوم باري نو ګران څلور تک نه يا د الله من امر وسلام سوک ژریګ دي الله تعالی نه او جوړه غلا پاره کار ددن ساتیا ذالک امر الله انزل الایکم بنا قوانین د الله دی چرالیګې تا اسدا ومیتق الله سوک ژریګ دي الله زانو کفرو انو سیاتیه ذرب کې اغنه بدای دا او یوزم له اجر الیب کې اغله پاره اجرونه بدای به تل لري کیلو اله اجرونه به ورو ورکی اوس کله طلاق مې لاو شل او ت تیظاهر ت په بکور کې دن که نه س کې نو نه من سکلته او دو کومځ ک د تاې او د کوم دل اوس مطابق دقاې و بیا زنانانه د خپل اوس کوته زه جو کل جن نه کنا که نه کومځ ک توږ الته او بیا زنناانه اوی دانا چغې داسې او بانډې کوصول لا او پخپله ان ل د خ محل جو ک دی تالته پات ک زما ضرورت نو زباله ترازم کې سات ضرورت تعال ترازا زیبстаўه یزما بدای جدا جدا نہ خځه وتا سره یو دې اوسيږي تاسو نه کور کې حق شند کور کې واغی اس کې نو ونه و سو یا من خیسکانتم کوم دې کې چې تاسو اوسيږئ کوم د خپل وس مطابق دانا دې خدمت طالبو کې چې مالو وخت بلډنګ جوړه اې ا سړې ما سره کوټې موټې نشتا نه یو بل بتنګ نه ولات زاروه نه زرار مو ور کوي دوه تاله توسي قوله اننا چې تنګشار عليه تاسو پاغه بندې پوسیدو کې تنګشار و نه راولې چې داږي د لاس دې نشته داږي ملاس دې نشته دا دې د کپړو خدوځې نشته اته زم ما خزه ده چې خزه دان واغې له کوروم ور کوي دا له خوراکوم ور کوي او دا غې ضرورت کوم کور کوي الله واي ولا تزار رو حنا zarar بدو تن رسوي زنانه ته د دې سيزونه کې zarar ده کنه کوټه کې دوتنګي کې وراسکات کو لباس کې دغه شذونه دي کنه ودغه شذونه کې ودون نه تنګوي لکولات زارهن لتهيق عليهن چې څنګه راولې تاسو پاغو باندې وين كون ن ولات حمدن مفانفق عليهن او کبیده حاملیک مفانفق عليهن هرڅ کوي په دومره حتا اجازه حملههن تر دې چې اغه راولې اغه حمل خپل پیدا پیدا شي اغه حمل ددو اغه وخت پوري دای ولی ذکر ځ چېفق عام نوتې د پاره هم ده نوخامې د پاره هم ده دا ځکر دی لپاره کو کله کله د خامې ده توک شي که نه کله لن شي خللا په نرستون میاش کې دنی بچه شي کله ور کې دې بچه شي خل وررکل ماخام بچه و شي انې م محامې بچه وش کله کال په کې وړي نو مطلب دا دا, دا, دا, دا نه حامل دنو دغه نفقه و سورجی بهبني دغه یذ تو کو څه مطلب مدار بچې کې تکیدې دو کالو پورې دې دو کالو پورې به دې باندې خرچه کیږي کی فان سکالو ان حتا اذا حملهن فإنا ارضنا لكم اوس دې بچي پیدائش نرسته بچې پیدا شو او دې دغه د زنانې دغه بچی لا پای ورکی فإنا ارضنا لكم کذوک پای ورکی داستا سو بچو ته مفت ور کوي یا فوجرت مسل سر ور کوي وفاتوهن او جورهن بیا بچو بل چاتنه والا کوي ولي بیا بچو بل تا نه وکم مور شانته خیر خواخو بل نشي کید کنه پای بډی ریال تک ورا کو نه مډیری لیکن مینا محبت چې مور کوم بچی سره دی بلې زنانه خو نشي کید کنه تومر رجب الله تعالی او وېدی اسا حبیتا ورته وی فرردی سره ته چې ان ګبینواله ورکه داواله لاړی ورکی د دل لاړی استاد ګبین نه به تر بچی لپاره ټول ګبین نه خلی کاچي اداواله خلی لاړی واچی هغه لاړی به تر دی ولې هنر مینا محبت ته ودارنګ بچی ته تمام تربیت منه هغه پویږي دل تاسو ځکه وي پایناردان لکم که دوسته بچو ته پي ورکی په حضرت می سلسرا څوم بل زرانې څومره پیسې اخلي اخبل داخلي یا مفتور کوي وفاته انه جورهن له بیاون بچي دول ورکي او دو پیسې اخلي او د نور زنانو عمر اخلي وفاته انه ورکي او تو جورهن هغه اجرو نه دی هغه وزن نه دی هغه ریفس دی هغه ورک کنه مفتور کوي خبره ختمه شله پیسې مقرر کړی دانا جاسو بچي جاسی په ساته نه فاتو اووره او نوورغ تهورون نهجرونه دغو دته مطلب دی کوم چندته مقرر کارور ته ده بچ دپ او کو می یااشتې دوه پیسې را کوم دغه مراد دی واته می رووب نه کوم ب معرووفین او مشره کوئ په کوور نه خپلټې لپاره د بچ ته مخ خوااطلارړ شه هم س ته را شي د بچی دی حال نه دا حال دی او ځکه کله بمار ک دی هم شي نوورسه خبره هم کې دی شي دانا چې ښ تاله کې بس اوس د ستا ستا نه د بچی تعریبیت باره کې هغه باید دغه ښهخواان ی بل سره مشوره کوي دانا چې سه خبري دي بچی کې د پلارار ته خو پته شته که نه پلار سفر کې دی یا چېغ د کور نبار دیغ ته څ ته د بچ کې نقصان دی بنی نقصان دی اخلاکو طور منی دې صاحب دیک پلارار پته نه که نه مور ته پته ده چې ګوره دا بیماری ده دکې دا خبره ددهکې نوغا ال نووي او پلارار ته پته نهشته نو بچه به ځای شي که نه دا مرض بهده کې دا شي واتللووب نه کوم بمارو ینته سرتون په تر زله وخوره او که تاسو ت سرتون تنګیر را وشتهته په یو بل بندې فجرت کې یا په سااتو د بچ کې دا دومره پیس را کوم لکن داسې داسې و ساتې دا دا کار واکای هغه یذبه ساتم لیکن دمره دمره پیسې ورا کای تا سرتم یو بل منی تنګیرا وستل د بچی په عربيات کې او حضرت کې نفاتاتور ذو له اوخرا نو په یبه ورته د تابل زنانا به لازم نه ده کنه چیتوسک دا سړی په دښ باندې تنګیرا والی هغه دی انش مور کوله کنه داخځه په دې سړی باندې تنګیرا والی نو سړی دی وای کنه بل زنانه مقرر ثانيش مقرر ولید په پیدور کې د لا پارا او خره بل زنانه پس ترځو له خران پیدور کې د تا هغه بل زنانه لوینفق زو ساعت من ساعته او څنګه خداده کور ساته عادت کې داو کاصدا بچي ساته دوس مطابق به خرج کوي کنه لوینفق به خرته کې زو ساتمن خونده فراخ ته فراخې من ساعته داخپل فراخې مطابق مالدار دی او د گنجوسي کوي مال ول الله ورکړ دي لکه ګور ابو الاحب مالدارو لیکن خذو لرګو ټولو لکلا قمراتو حمالات الخطب تلرګي راړای شي خذو لرګي نټولې ده دا وکور کی دن نه نهستې د دې ته حکم داد او وقرنا فی بیوتکنا وقرنا فی بیوتکنا او سیګې په کورونه کې دغه نا خپل تمالداري ته لګین راوړي دا وتنګو کې ګرځي وتنګو کې هو بیا که څما قسم خبري راځي کنه بیا وته پریشان نه نو دلته الله رب العزت په چکم یو سړی مالدار ده د خپل د مالداري مطابق خرچو خرچه وکړه خرچه وکې تنګيونه راوړي ته چا ناغه پای راغستې شي څوک چي کورول شي چای چې نیې پتیدار اوړې شي نو کور کې خلک د غشيولې نهسته نو تد اخزه نيشي ساتل نو طلاق وکړه چې وعده دې کړی درته ځان باندې لازم کړه دې خرچا د دې کوټه د دې کپڑا چني شو کولې نو به پېګید کنه دارنګ علماء دي چې ساورو کې اوم د حکومت د غلامانو کې تای او میخه او اغه له خلاص مشور کوله اغه بیا ځللی نشه پاسته وای د دې لپاره دا بيمار د چل شوه دي نو زه هم زکه او طبيب او سړي بوت خپل نه خله و چې زمانت میخه ناجوړه د پاستې نه نش هغه میخه او چې دې له او او چرلید به ورته دا په خټه مړه ک دلش چل نه دی دا روغه موټه ده دې ته چا ته واخه ک یو کو د سال غردي او بل کو د بل سال غردي نو دا به نا جوړه نی دکه نو خه چ کول هغې اډو کې بلکل نورسیشی په کېشی د کور ته نه را وړی سررف ی اډو کې کو چې معموی او ځ دړشي ول اډو کې جوړه کېلی نو منه د نهخ س ښ ساعت چګان ساتین بهټیب سره س نه ساات ل نو دا بیا خ کې او تومر جلله او طالان نو دور کې دغه چالو کنه هغه یو خور غن ساره ولید نو مالک ته بیاوازو کدی خوراشه دا استاد یم چې بل دل چوینم دا شنی لکه یا خرص کا یا چیز بیا ګورم چې ده سم مسئله چې لسی ساتله خرص وکا نو ولا خرسې او نه په خوراک کوي دغه خزه دا بلکل اډو کې دته نه جوړ کړی خورا زارا بیا تراقه کا ایا ولته نو خرچ را وډه لينفق زو ساقل من ساده قران حکم دي اڅه وکايته نو حضرت عمر رضی الله تعالی قرانو به هر شي منې نظرو هر شي وره یوتن ور ترغه او ورته چې ما نوکر ککنه ما نوکر کا اویتهل قران راځي غنه ومبخه نوکری غا چاله ورکو چاله قران راځي اسې مون ته نوکری نورکو ودا سره لاره په دغه لاله لاله کې ټول قران یې زده چې مالا به تر عمر نوکری راکی اځما به مزي شي هغه دنیا من تقریبا نیو دنیا من د حکومت ته کنه اځما به مزي چې قران یې زده بیا نړه ده د خاطه یوهره دې فلاري کیوري ده ته زمو خاطره سوالي ناراضه ټیک ما که وراته قران مستغنی کړم لتا څو نما قران یې ذکر واخا قران مستغنی کړی وکوم ټکی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحت لا يحتسب او ضرورت نشته لکه اجازه عمر رضی الله تنانوبا نو کر جوړاو ناګسوب یې جوړاو چې تعال قران راځي علماء لیکي یو ځل دا حجاز او د عراق قافلې ته کارسوله یو بل سلام قافلې ځکه قافلې راغلی دغه یو قافله ده دغه بلا قافله ده زه تومر جل الله تعالی نه او خپل کار کې و نظر چې د قرآن ماهرین سو کښتا کنه زګه کینی نه خپل خپل باسونې کوي دګا کنه د روان تین نه نه د ګاډو باسونې شروع کړي میخ ولک کیدغه میخ باسونې شروع کړي بزو علی نه نه د بزو ټوپک ول ده ټوپک تقریبا کینو د سازانو د مدرسو او د دالو داغه بصوري کا ٹھیک یو طالب بل تویر آزادو مدرسې تا هغه یو ولي مې زکه دلته اور جوړای دا بیا هغه ماهم دا چې زموو مدرسې کې سارا وختو سارا ماخف سارا ماخف سارا ماخف سارا ماخف بلته راځه دلته چې غټ جمعه ته شلې په کې یوخته په کې زموو مدرسې ګرې دم د ګرنې خبره کوله دا غو تعلق وو غل قرآن سره نو قافله دکم ول قدیر اقدا نو معلومه دي, دي دا خلق ددو تعلق قرآن سره شته وکنه وی لاش اخپل غلامي ول کی دونه تپوسه کا طول نزیاد امید ولا آیات په قرآن کې کوم دي چې دا ইরাق ول قرآن خبر دی وکنه نو ای تپوسه کا هغه ته شته آیات امید ولا لا تق نتم رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا نو خادم بیا ولیکم و جامع آیات کوم ده ان الله یامر بالعدل والاحسان و ايتاید القرباء وينهاني عن الخشاي والمنكر والبغي اعيذكم لعلكم تذكرون دا جامع آیات دې حضرت عمر ابن عبد رحمه الله وي دا پیغام جاری کړو خپل دوري حکومت کې چې هر خطيب با دا آیات ویلګه هر مشرب هغه کله خطاب کوي مجاهدين او مسلمانان او ننه الله یا امر دا جامع آیات کړه کړه چې دې ته راشول ان شاء الله تاسو ته بهم چې څنګه جامع دی دا جواب بیا مې لاوشه و دریم دل غلام بیا ولېګ چې بیا ولېګ و چې یو ټولنا آیات اعظم او آیته هغه کوم دی کې جواب راه آیات القرسی چې ده اذر تومر هغه قسم پاللو کو والله اصم یو کو والله ساسوک عبد الله بن مسعود دې لك وا چې یو کو اصم یو کو چې ساسوک عبد الله بن مسعود دې دا جوابونه سکه شی را کوله چې لاړو قتل واقي عبد الله بن مسعود واقي عبد الله پته چې ماهر د قران څوک تلک ماهر نو راکه کوفه کې عبد الله بن مسعود پاته کید ادا قافله کې اغه څپرې خبره کوله جی اه عمر حدا عمر عدد داولکات چې هغه خلقنه تفوس کو چې قران دله راځیو کنه نن څه مو چې ویل او شو نو یو بل نه دا تفوس نشته اخل قران دی ویل او کنه ترجمه دله راځیو کنه دا, دا تفوس نشته په کار داد دا. چې طالبان یو ځکینی له ولادي څنګه ویل خویل او د څنګه نو هنر د څنګه ویل د دې په تاسو دا وایې چې را قرآن د څنګه ویل څه په څنګه پوی گاو کنه موږ یو ځای تلاډو مليان مليان نو تاسو یو خبر اوکړه یو سړي ډیر افسوس وکم مهتمیم د مدرسې مشرشړلو ډیر افسوس وکړه مای چې د کول وخه نو موږ کوم مدرسو کې وغه له قرآن په خپل نه راته او چاله یې مو غو ته مونږ نه پر خدو مزیلته پر فریان بشه او بیان بشه پنځ فریان بشه او بیان بشه ویالته مونږ پر نه خدو اف خپل ولا نه راته چې مونږ ته خولوي اوس مونږ تخفل کمی معلوماتيږي اوس مونږه خپل کم معلوماتيږي چې مونږ قرآن کې څومره شاته ولاته ظاهر د جن خبره د اور دو سره تعلق سر دی په سر تفسیرونو سره نکېږي لك دې سره تفسیرونه کيده او له تفسیر دانته کيده دا. لیکن بعضي خبره د غي سر تعلقي او د دو سره که مون قران و انورید چې و انورید اوس موږ کې کته ګور او چې اچا چې چا قران اوریدې د می خپل کې وڅت ګوري د منه سوک نشي غالب کړي شهره هدي قران کتاب دی کنه دلتا لیون فقزو ساتم من ساته خرجو کې فراخه ولا داخل د دا فراخه مطابق ومن قدن علی رزقه سی غریب دغه وسکای هغه د مالدارا کې دو چلخه دا, دا, چل دا مانه زمون یو مرګره دغه کېلک زمون یو مرګره نه اګه دا معنی کې چې کوم عزت تکوم او من قدرت علی رزق چا منه تنګیر اغلق پرزق کې نو فل ينفق مما تعه الله سمو شی چې موجود اګه دي خرج کی عام مفسرین بل معنی کې عام مفسرین دا معنی کې ټول وسه مطابق دي خرج کی کنه سو تنگ دې نو د سره چې خپل د وسه مطابق خرجو کی اغه وینا اوی د دې آیات مطلب داره چې سو غریب دې را دي انفاق وکړي چې غربت لري شي او ظاهر ده نم حکل الله الربا ويرب الصدقات اروز مثالونه دم قشانت دي یو یو دانت زما کې تلاړه وسو یو रुपایي چ ورکړات ظاهر د الله جهت فل جنفق ماطاه الله لا يكلف الله النفس الا ما تکلیف کړه نور کو لیکيږي او تن تن من جانب الله مگر په برابر د طاقت ته لاماته سمره چاغه ورکړ دي عام ځونی کې لا يكلف الله نفس الا قصعه هذه دلتا الا ما اعطاها ده تاسيشي ميلوده ولا صحابو منافقان و خندل چپدو کجورو منيا اپو کوړي وروبش منيده جنت گتي دلته لا يكلف الله نفسا الا ما عطاها ته دلص روپو طاقت طاقت لري پاندل حضرت مولانا قاسم نانوتی رحم الله بارک راجی یو تن یو تن لې تیلای پېسورا ورلا اوی د سکید نو مدرسې ضرورت بل یو غریب سره ده هغه چوکات ته دی سړی غو تیلای را ورلا ازما یو روپۍ د غلاس کې نسلله او نو د نن راتلشي ذمہ دا یو روپۍ څنګه ورکو نو واپس لېشي راغللې چې دا یو روپۍ مونږ سره یې ورکم تلته چوکات ته او که په اروپایي کې نه تلل کې اوس کو بندري ها حیران شو چوسه چالو کو دا روپي خور کول خامخدي دي کې قاسم ننوتي رحم الله تطه وروګي دا چې دی غريب سړي یو روپي راوړتا هر ځل درپاسې دا غاړه غړایشته نا او چې ها تا چندر اور د وياو ویراکه کړ دوړ او تردا څو او دا چې ډيري جز سره ابلتوي تلایدا شکیلا او دد روپي ډير قدر وکولې ولی او دنسل وده کم رکنه او ده تکبر کون اخوال مال بندی اگر چنو با دی انتی های توازوکرانو من توازه ولی اللہی بسم را فعاه اللہ و اگر اللہ مولانا را پاسده اگر اخوال وقتی جدا شخصیت و حیشت و دی اگر اگر پاسده اگر روپی استقبالی اگر اگر اللہ ماتاها سای جان اللہ و باده اسرین اسران دلتا او دلتا تا تاسو لد نشته خرچ وکړه سومره شې د سره دی ورکا دنه مورستو الله سنتیا پیدا کیه ته ځان باندې سنتیا غواړي ته انفاک کوا دا مطلب څه حیدو عل الله د مت شفیع ابراہیم الله بارک راضی اچھا هغه چې الله سره پیسې هغه کله سپیشی ډیر شو په دې پیسې باندې صابون کېدو الله سره پیسې او شل شل پیسې دا به جدا کوري دسی به خودي سو غریب طالب براګی مدسېلا کې به وله ورکي د الله مع کل د په الله نفسن تا سره چې الله دقل ل بس دده الله په نوور کوم د نرو سانتی را شي او زه یو خبره کوم غ دا چېڅوکته لږ انفا عادت نه دی د ډیر نه شک کو ډ ن کو د لس روپ وررکی د ړپ کمي دي ضر به نو چلس نشور کولې نو دې زور نشور کولې الله سو توفيق د ته ملاو دې دې تنګ دسته نو سهجال الله سهجال الله بادا اسره یوسره دسته تنګ نه وا اسانتيرا ول انما عل اسری یسرا انما عل اسری یسرا وكایمن قد يتناعت عن امر الرب یا ورسلی فاحسبنا اوس د دې زجر ذکر کې تخفیف چې نه ملې اډارنګ چا نو هغه انفاق د لا پلاریک نه کوي دا احکام ته الله تعالی د دین انکار کوي د مصیبت کوم تلاشی او کدا منې نوراحت کوم تلاشی سجعل الله بعد عسری یسرہ جیر د کلو ناتتن ربه چا وونه فرمانی کړه د حکم د نه بخل ورسلی هي او د پیغمبر فها حسب نہ حسابا شدیدا موږ من هغه سره حساب وکو سخ زاره مانو ککنه په اخرت کې وحدب نہ عذاب نکرہ زا اوور کورستو د حساب نه سزا سخته شننا فضااق اوبال امریا چې اوسه کېغو سزا د کار خپل امر من کار ان کار وکان اق به تو مرریه د انجام د کار انجام د کار کارونو د دو را تاوان وکان عقیبت تو امریا خصصه د انجام د دا کارونو دوخصص را تاان ولی انکار کار د آدم انفااق دی عذ اللہ لو ما ذابن شدیدا تیار کړ دلا دله پارک عذاب سخت په دنیا کې فتق الله یا اول للبا په دنیا کې دومله تنګیر اغله اخرت کې هم دله سخت عذاب راي عذابن شدیدا فتق الله یا اول للبا غره کې عقل مندو عقل مند څوک ده چې ایمان راوټ دی اذن الله علیکم ذکر تاکیسره علی گل لا تاسو ته ذکر قران را لګلله دا ذکر د کنا رسولن پیغمبر مفسرین لیکي رسولن د تعلق را سره لګي نسنګ لګي دا ذکر د رسول له نحوی د تکبیدا حذف حذف ته څه مطلب وارسلنا رسولا يا وبعث رسولا پیغمبر اراده قران را لګلله دا قران موږ څنګه بیانوي ولذي ارسل رسوله بالهدى کنا ادارنګ ربنا وبعث فيهم رسولاً. مانزل اللہ علیکم ذکرہ قرآن دراؤلیگنو قرآن بخیصو کا رجال الله کتاب اللہ کنا رسولا رسول یتلو علیکم آیات اللہ نویلیگا پیغمبر چې بیانی په پتاس من حیاتون الله اللہ تعالی مبینات اللہ یخرج اللہ دینا منو مبینات عام احکام دیکھنا احکام پائے کی مبینات عقائد و خبر بینات با احکام و خبر دلتا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات چاہا وضاحت کے ان کے دعا قائدوں لی اخرج اللجن آمنو عامل صالحات من الظلمات الى النور دلتا یو اشکال دے اشکال دا دے چقد یتلو علیکم آیات اللہ مبینات واضح اخکارا چا قائد اخکارا کی عوض بلدے کے دی بینات چا واضح اخکام دی لیخرج الداسه د پاره دی دید پاره چې اوباسیاه کسان چې مان راوړ دې عمل کړ دې نه کومه ظلمات دې د تارونه اعلان نور رڼا تا چې ایمان راوړ دې عمل کړ دې بده طریقې دې کړان کیږي نو دلته خدا وي چې اوباسیاه کسان چې مان راوړ دې عمل کړ دې د شریعت مطابق منز ظلمات دې تارونه اعلان نور رڼا تا نه پته ولګې دا ایمان والا عمل صالح والا په طریقې دې دا چې ټکتا ا زه تکنه ده کله او پوخانه خبره راځه وړو د ثانیه الثالثه کومه ترجمه کول افا نظر بو ان کوم ذکر صفحن دې معنی چې له پېدو له کړي صفحن زسمانوکم چې نه صفحن سمانوکم لا يموت فيا ولا يحيى نو مرد نه دی نه به پک لکه دې پکې شي شي زنه خبر داسي چې هغه د اوردو سره تعلق دي ګوردا اشكال له ټیک ده کنه چې ایمان او عمل صالح ولا تریو کړي نو قران راغلو نو تری نه غو باسي اوس ورانمو تخې کړي ایمان او عمل لایو بلیو شه رڼا ده کنه شه نه نه دغه مطلب ده د آیات دان ده ته دې مطلب دادې چې يوم داسي کساندي چې هغه موجوده ایمان ایمان عمل صالح ولدي دو قرانا کړي دي لیکن بعضی مومنان په اعتبار د ما یول سره دا چې کسان چې راتونکو وخت کې واغو مؤمنان کې یو بیا معنا دا چې خلک خجر الله جنابونو عمل صالحات چوباسیر اغات چې د الله په علم کې دي ایمان برادي او عمل صالح بکې د قران زدې سره چې موجوده وصف الحالغه کفر او شرک دې من الظلمات الی نور او با سیغات کې راتونکو زمانی مؤمنان من الظلمات دې موجوده ترینه کونشله خالد ابو سفیان د راتونون ک زمانی ممنان دي نه دي متیری کې دي لیو لنا مام سوال د راتونون کې ممنان مننس دلوماتې چې فوری په تیرو ک دی ال نور رناته چې موجود پهتیرو کې دي چې دا راناته را شي که نه و ملب دا راون کمنان یا لیو لنا مامله س کتابیان کتابیان چ ټیک تا هغه هو ته ورو کې نه دی لکه لیکن قران راغې نو ته ایماندار وې ځان ته مؤمنان وې لیکن دا ده چې دغه پارسه نو ستری کې دی کنه چیرې دی تاریخ درم مطلب عام دغه دی عام دغه دی زه دومره پوښله درم دا دی چې ټیک ته یو تن ایمان راوټ دی عامه صالح کړ دی لیکن یو ته ورو د کفر دا غنه خو دی راوټ ول ایمان ترغ یاو تیار دت اسی چې دا رسم او ریواج د بدت دا دي دي عامل صالحات اغه نه خو دی وته لري درې م تیاره اغه د شکوک او شبوات ته دا نه کېږي پروت کنه مسو لیخ جلذین امنو چې کفر نه وته لیک لیخ جلذین امنو عامل صالحات فرسم او ریواج بدت نه وته لیک لیکن شکوک او شبوات خو بیا وشته کنه منز ظلمات شکوک او شبوات نه ئیمان راورد عملی لیکن باځي خبره کې لا کوثم څه کوي خرو او کې چې دا وسنګ دا وسنګ کې ظلومات کې د شک او شبہ تونه کېله نو رڼا د یقین ته دا غو شک او شبہ ختم شي کنه به ته منه هیڅ کار نشته به ته منه اوس پوښتنه پدې منه ها اوس ورپزې دې کوي کنه و من یؤمن بالله و یعمل کې دینو موجودات راتون کې نو موجودا او که کتابیان دی له قران اكو شکوک او شبوات ولدي چاغي زالاو شي او شکار ختم شه بلون ایمان ایمان عمل صالح ولو کتاب یم دقه بزوراتنی لکه ما داسه مانو کرا ان شاء الله شکار و پغیمنه و مئمن بالله و من صالحا اچا چی ایمان رن الله منی عمل یوک نیک یوذ خلو دنه به کغهله جنتونو داجوی کی بلنده دیغه نه رونه مشوی پای کی قد احسن الله له رزقا کستا کړه الله رب لذا دو لپارق رزق سمتلاو جنت دول پارا کنخصتا اغیده دنیا کم دراحت تی من عامل صالحا منکم من ذکرین او سا وو مؤمن فلن نحیلن و حیاتا فی باک و مجرم بیختن ما کامی عملون اللہ اللذی در طول مسئلو در فاراقلی دلائل الله اللذی اللہ غزتی خلاق سما سماوات پیدا کردی واسمانونا و من الارض دزمکینا مثلو د دغمرا مفسرین لیکن مثل هنه سم اطلب ده برو چه تی اسمانون بردی سوا سماواتن برو دی طباقه لاندی باندی اتنو زمک هن بردی مثل هنه دا مثل دا مماثلت فی العدد مراد ده سنگ زمکی وو دی دا اسمانون وو دی نو زمکی وو دی قرآن کی یو آیات تی چه غین دا معلومی گی چه لیکن سنگ اسم سماواتن سوا سماواتن اغو دیر دی اسمانون و اسمانونه غوډي تګدا اغه دوه لیونی یو طالب وغراويشتل جنگولي دوه لیونی مغه یوې چې ووم اسمان ته تعالی چلا غولله یو لیونی وي هغه بل ورته یې سړیا یو طالب تا خدای لیونی راويشتې وو و نا نا یاده اتم اسمان ته تعالی چلا غولله یو لیونی دی بلتوي دی اتم اسمان ته تعالی چلا غولل ما غلیونه دی لیونی ته سنوي بلګرې تعلیم توي یو طالب دا کومه په سیلوانه را وشته دی اس ما نن هوم دیده اتم پکیره اتم پکیره ما کا دیونه ته پتا ده چې اس ما نن اسو دي وو دي په داو بار ته پتا ده الله قرآن کوم بار بار دا, دا. بار بار دا صرف د کويو یو تکن والارض مصلحهنا دا کويو آیات ته لکه قرآن کې دا کويو زده اها او څنګه دي دا دا بریا زمونه دي کله باندې دي اږي که خلق ډېر منغړت حادثو نه کړدې ادم هم ته ادم نه و او نوح هم که نوح نه افلا افلا افلا دا پکې دا وزمکې دي بولسم که که ته د نو ال توندقشن ادم دي, دي دقشن دي نوح دي دقشن دي قران دي دقې بولسم که دا اوی کوم دقشن دقشن دي نات دا خبره د قران خلاف ده دا خبره ده قران خلاف ده دغه مخلوق جنات انسانان فرشتي هغه تعلق د دقزمو کې سره دي نور سره دغه سره تعلقه نيشته دومره دا چې الله پیدا کړ دي وزمکیا وو او مخلوق کوم مکلف مخلوق دی هغه صرف پدې کې او بل زمه کې کې نو سیږي ا RNA ته پیغمبران راغلي نال تاسو مخلوق سیږي دا خبره یقیني ده دا خبره او دا د نړۍ دا خبره هم یقیني ده ومن لرځ مثلهن اسمه آسمان پیدا کړ نو دو صفات الله په ذکر کې شي یودا ان اللہ علا کل شین قدیر و ان اللہ قدحاتو بکل شین علم دو صفات الله خل ذکر کی دو محکی سیزون هم دو ذکر کی خلق سوا سماوات و من الارض مثل هنہ یتنزلو الامر بین هنہ را خپل امر اخب الامر نمراد واحدا بین هنہ ما بین ددو کی لطالمو ان اللہ علا کل شین قدیر تا اسطفہ تولے قال الله پاک هر شي منه قدرت ولې کی وان الله قد خاطب بكل شيء علما یقینا الله خاطبك دا هر شي منه په دې باب د علم سره نو د صفات تي دا ولګي دي کې څنګه دا غور سره ووري ټیک ده کنه ځني مفسرین وی تا لم اول دوي خلقه سبع سماوات ومن الارض مثلهن سرا چې الله زمکه اسمانونه پیدا کړ دی وو او زمکه پیدا کړ دی دا صدق و پارا چې الله خپل د دوه او صفو د طاقتونو او قوتونو اظهار کوي معسو الله اسمانونه پیدا کړدي وو سمکه پیدا کردی وو الی تعالی موږ د قسرو لګوا سي سره بیا مطلب څه شي دا ځمک اسمان ول پیدا کړدي چې تاسو ته تا د الله د دوه طاقتونو فتو لګي ان الله علی کل شین قدیر وان الله احاط بكل شین علما قدیم له پښه عواز نوزي سنگه پوشل لتعلموا تعلق بس سريح. خلق السماوات والأرض خلق السماوات ومن الأرض مثل هن دا ولي بلاكر لتاس دو صفات اللہ لتعلموا الله على كل شهر قدير وأن الله قضحات بكل شهر علم جازن مفسرين وي يتنزل الامر بين هن سلولا غوا لتعلموا وحي ولرولي قران یو ولی راولی گه چې قران په زره سره تا اوستا دی الله دو طاقت تنخاره چې تعلم وحيكم قدزمک اسمان تا گورا نو الله طاقت بمخ ترازی قران تا گورا نو صبر رازي يتنزل الامر بينهن دو اساف پته لتعلم الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمك